بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم توقينا ketika mafululizo wadasa zetu za tafsiri ya Quran Karim kwa hofi leo tunangea katika sura al-Mumtahina sura ya 60 yenye aya 14 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasema katika sura hii Enyi ambao mmemwamini Mwenyezi kuwepo kwake na ukamilifu wa sifa zake, wenye kuamini mitume yake, Mwenye kuamini vitabu vyake, malaika, Mwenye kuamini kwamba Mwenyezi ana uwezo wa kila kitu na ndiye mtendaji wa kila kinachotokea. Anasema Mwenyezi Mungu, "La tattakhidhu wa wab'dawaakum awliya." Msiwafanye maadui zangu ambao pia ni maadui zenu msiwafanye wapenzi tulquna ilaihim bilmawada mukaamna wapelekea wao habari za siri ya kujipendekeza wakadi kafaru bima jaakum wakati wao wamekufuru kwa ule ukweli ule ukujeni nyinyi minal haqq ambao ni ujumbe wa kweli wa dini ya Kiislamu. si hayo tu yoharijuna ar-rasul wana msimamamo na malengo ya kumtoa nchini Madina mjumbe wa Mwenyezi wa kwa iyakum na nyinyi pamoja antu'minu billahi kwa sababu nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu mlezi bila siwew. in kuntum harajtum msiwe habari zenu za siri wakati mnapotoka nyinyi kwa ajili ya kupigana na mapambano na ma na maadui ifi sabili katika taa yangu wabtigha marubati na wakati mkiwa mkitaka mapendekezo yangu maridhisho yangu msiwapelekee habari tusiruna au tusiruna ileyo ambao mnazipeleka kwa, kwa siri kwao bima waddati kwa mapendekezo wa ana anaaalamu bima Hali ya kuwa mimi najua yote mnayoyaficha kwa na mnayoyadhirisha wa yaf'alhu minkum na ta kitendo kitando hicho kati yenu faqad dalla sawa al Hakika huyu ameukosea usawa njia Hakika huyu ameukosea njia ya haki inyasqafukum endapo akakutieni mkononi yao madu yao wapenzi wenu wao yakunu lakum aada watadhiirisha kwenu wadui wao Wayabusutu ilaikum aydihum na atanyosha kwenu mikono yao ya madhara kwa alsimtaamu na ndimi za matusi biso inong'baya kula aina. Wa waddu na wanatamani la utakfuruna na nyinyi mwe makafiri kama walivyowao. Enyo wa Islam enyewaamini. Lan tanfa'akum arhamukum Msijitetee kuwa ni nyumba zenu au madogo zenu. Hawatakusaidieni uhusiano wenu wala اولادukum wala watoto wenu uzazi wenu howo tukusaidia ni يوم القيامه siku, siku ambayo yafsilu bainakum atatoa uamuzi wa wake Mwenyezi Mungu kati yenu wallahu bima ta'maluna basir Mwenyezi Mungu kila mnachokifanya kiona. kad kana ta lakum sawatun hasanatum fi ibrahim kama thibiti kwenu kigezo kizuri kwa ibrahim walladhina ama hunna ala yawmin minna izqalu walaw lam yqul laqaumihim kumbiya jama'zaw ni makafiri inna bura'a minkum Sisi tumetengana nanyi Sisi tutumpinatengana nanyi wa mimma ta'buduna min dunillahi tumetengana na kila mnachokiabudu asiyakuwa Mwenyezi Mungu kafarna bikum tumekikanuka tumekukana kaini nyinyi wa badada bainana wa bainakum na baina yetu na nyinyi ala dawa tu wadui walbaghaza na chuki hatuna upenzi nanyi hatuna uema nanyi hatuna imani kwa nanyi abadan maisha hatta tuuminu billah Mpaka kama muamini mwenye Mungu hada peke yake hii maneno haya hatua hii mfumo huu ndio kigezo kwenu mfuate ila kaula ibrahim alabi Isipokuwa neno la Ibrahim madhumuni baba yake la astaghfirun laka wama amliku laka minallahi min shay. msamaha baba yangu lakini tujue kwamba sitokuwa na nguvu ya kuvumilia wewe kutoka kwa chochote. Mungu chochote. Rabbana ewe mlezi wetu Alaika tawakkalna kwako tu tumetegemea wa ilaika anabna na kwako tunarejea wa ilayka na qawmuna marejo yetu rabbana ibnazitu la tajaalna fitnata lil ladina kafaru huko mahala pa fitina za watu ambao ni makafiri wa gufirlana tusame sisi rabbana wetu innaka antal azizul hakim Hakika wewe ndiye mshindi mwenye hikima hili hapa neno sikigezo si kigezo kwa ibrahim na haya litoka kwa Abrahamu baba yake hasi kigezo lakini haya mambo ya dua yote ni mfano wenu mzuri wa nyinyi kuigiza kigezo chake na Ibrahimu la kanaka lakum fehim umesha kwenu ndani hao uswatun hasanaton kigezo chema cha kufuata limankana ya ruju Allah wal kwa yoyote yule anayemhofu mwenye Mungu na siku ya mwisho wama yatawalla na mwenye kuipa mgongo iman mwenye kuipa mgongo taa ya munyezungu ba inna allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid bas asiyaka fikiria kwamba amememkorofesha munyezungu munyezungu ni tajiri alhamid munikusifika asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina aadaytum minhum mawaddah asallahu Anaweza Mwenyezi Mungu anijalia baina akafanya kati yenu wa baina alaitum na baina wal madu zenu mino miongoni mwao wanawaza wa akafanya mawadata mapenzi wallahu qadir Mwenyezi Mungu ni muweza lolote wallahu afuru rahimu, zingu ni msamheewo mrehemeewo Mwenyezi Mungu waislamu katika sura nzima ya maisha yetu tunaishi pamoja na wasio Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema la yanhaqumullahu anil ladhina lam yuqatilukum Hakukatazini mwenyezi Mungu kuwa na maelewano na wale makafiri ambao hawanavita vita na nyinyi fi din katika dini wala na hawa lahaquhamishini min diarikum katika nyumba yenu hana ugombi mwenyezi Mungu na nyinyi kwa katika hayo anta barur kufanyana mema mema na wao wa dokusitu ilahem na kuwafanyia mambo ya allaha inallahu yuhibbu al-muqsitin kwani Mwenyezi Mungu anawapenda waadilifu inma yanhaakumullahu haqiqatan anachokukatazeni mwenyezi mungu anel ladhina qatalukum Anakukatazeni kuwa na maelewano na watu ambao wanavita na nyinyi fiddin katika dini wa kharajuukum no anakuamisheni min diarikum kutoka yenu wa zaharu ala ithrajiikum nawaka saidia kukuhamishieni ninyi ana kukataa anta kuwa na upenzi na wao wa mayyata wallahu na yote atake wapenda hao haao faulaika humuzalimon basi yajliwa kwamba watu hao haao kupendana na makafiri ndio mavalim nafsi zao ya ayuha alladhina amanu enye ambao wamemwamini Allah idza ja'akum Almu'minat wa takabako wa kike hakiki muhajirat walihama kukimbilia ku kimbilia Madina famtahinuhuna, wafanyeni imtihani hapa ndipo litotoka jina la sura hii Allahu a'lamu bi imani Maneni Mungu yeye anejua kiwango cha imani yao lakin yeye hamjui fa in alimtumuhun kutokana na mitihani yenu mtatakwa mkawajua kwa kwamba wao mu'minati ni muumini wa kweli pala ila al-kuffar msivaruhusu kurejea kwenda kushirikiana na makafiri lahunna halu lahum wa hawa watakuwa tena halali tena kwao wala hum yahluna lahum wala nawmi hawa watakuwa halali kwa nawakihao wa atuuhum ujurahum wa atuuhum ma anfaqu lakini tu wapeni kile walichokitoa hawa waume kwa ajili ya kuwaa wanawake hawa warejesheni mahali zao wala junaha alaikum alikum na wala sikosa kosa kwao nyinyi wa islam wanawake hawa walio kusha muslimu akawa hama zao baada ya kusha kumaliza aidha zao idha ataitumuhunna lakini kwa masharti ya kuwapa ujuraa hona mahari yao wala tumsiku na wala msiwazuie bi 10000 msiwazuie katika ndoa za kikafiri. wasaluma amfaktu na nyinyi daini mlichokitoa kwa wana wanawake ambao waacha uislamu wakakimbilia ukafirini wale yasaluma amfaku na makafiri na wadai mahari walioitoa kwa kuoa wanawake ambao wameslimu wakaja uslamu, wakaja katika uislamu dhalikum hukmullah hiyo ndio hukumu ya Mwenyezi ya hakumu bainakum anay katienu qatiyenu wallahu alimun Na munyenzangu ni mjuzi mwenye hekima wa infa'atukum shay'un min azwajikum naendapo endapo nyinyi waislamu mkadondoka na wa chochote katika wakezenu Kikadondoka ila al kikambili ukafirini faakabtum mkatoa hukumu ya adhabu fa atul ladhin dhaabat azwajuhum basi wapeni wale ambao na wake zao mithila ma anfaqo kiwango ambacho walikitoa kwa kwa wake hao wattakullahu muogopeni mwezimu aliadhi antum bihi amba yeye mwezimu huyo mmeamini msizidishe kiwango ambacho wale kitoa, Na wala msipunguze kiwango walichodai makafiri walitorokona wake zao ya ayuha nabii ewe mtukufu wa daraja Idha jaa'a al-mu'minatu wa takabburu ya'minu wa kike yubayyi'u 'innaka kukupa hadiyatan alla yushrikna billah kuma na lengo la kwamba wasije wakamshirikisha Mwenyezi Mungu shay'a chochote wala yasriqna wala wasiba wala yazinina, wala wasizini, wala yaqtulna auladahun wala wasiwa atotowao wala yaati nabiba wala wasilete salata aina yote yaftari na watakuwa kuakizuha baina aidihinna kupitia mikono mwao na ardihinna yao wala yasinak wakakupaa kukupa hadia kwamba hawata fi marufi maruf katika damata fa baihun baswa qubaliya hadiahum wa kubaliya hadiahum wa astaghfirullaha minhu wastaghfiruhunna Allah na watakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu Inna Allaha Ghafurur Rahim Hakika Mwenyezi Mungu ni msamahaevu ni mrahmeu Ya ayyuhalladhina amanu ayenye ambao wamwamini Mwenyezi Mungu kwa nguzo za imani na nguzo tano za Uislamu la tatawalla qawman gharaba allahu alayhim msifanye upenzi na watu ambao wakishakasirie Mwenyezi Mungu kad ya'isu min al-akhirah watu ambao wameshakata tamaa na wanasema hakuna kufufuliwa hakuna kulipwa hakuna moto hakuna pepo. Hao msipendani na wao msishirikiane na wao katika chochote. Hao wamekata mshaka tamaa na akhirah na mafanikio yake kama ya israel kufaru kama walipokata tamaa makafiri, min ashabi lkubur, kuhusu watu wa makaburini. Makafiri unasema watu wa makaburini hawafufuliwi hawafufuliwi wala hakufuki wala hawakumi wala basi haa mwenyezi mungu amewalani na wamelaanika duniani na akhera wallahu subhanahu wa ta'ala a'la, ala.